Agonie și extaz, pista 19 Când ajunseră la palat, după ce Bertold căzu într-un somn adânc, Michelangelo a aprinse o lampă și începu să citească traducerea lui Polițianu. Citise doar câteva pagini când își puse întrebarea, dar cum se poate oare sculpta această legendă? Ar trebui o bucată de marmură cât o frescă de ghirlandaio. Și tot n-ar putea sculptorul să înfățișeze toate armele folosite în bătălia mitologică. Altare, torțe, lănci, coarne de cerb, sulițe, trunchiuri de copaci. Sculptura are și tulbure. Își aminti unul dintre versurile de la început și întoarse paginile până când îl găsi. Afareus ridică o lespede de stâncă despicată din coasta muntelui. Imaginea îi apărea vie în minte. Îl cuprinse în frigurarea Asta ar putea fi o temă unitară O armă unică Tema lui Dacă tot nu putea înfățișa toate armele Va folosi numai una Cea din cunoscută și cea mai răspândită Piatra Își scoase cămașa și brache Și se întinse sub cuvertura roșie Cu mâinile sub cap Își dădu seama că își petrecuse ziua întreagă printre oameni și nu se gândise nici măcar o dată la nasul lui, dar, la fel de însemnate, alte imagini îi năpădiră mintea, nu de la Camposanto sau de la Baptisteriul lui Pizano, ci din bătălia centaurilor. Domnul fie lăudat," gândi el, m-am făcut bine." Rustici se arătă nespus de încântat. Nu ți-am spus eu să desenez cai? O operă de artă care nu înfățișează un cal nu e bună de nimic Înveselit, Michelangelo răspunse Dacă ai putea să-mi arăți acum unde găsești și câțiva centauri? Încordarea se risipise, în grădină Nimeni nu mai pomeni numele lui Torigiani și nu mai aminti de ceartă. artă Torigiani nu fusese prins și poate nici nu va fi vreodată Încălzit de noul său proiect, Michelangelo se concentră cu totul asupra subiectului Polițiano, îmbujorat de plăcere, îi făcu pe scurt o lecție asupra rolului pe care l-avea centaurul în mitologie, în timp ce Michelangelo a zvârlea linii repezi, desenându-l așa cum își închipuia că ar putea fi, cal în întregime, afară de umeri, gât și cap, iar din trupul calului, vindu se torsul și capul unui om. se sinchise prea puțin de legendele mitologice, erau străine firii lui. Se simțea atras de realitate, să o înțeleagă cât mai mult cu putință. Pentru el, cea mai adevărată, mai grăitoare realitate o alcătuia silueta bărbătească, întruchipând esența tuturor celorlalte forme și tipuri. Începu să cerceteze în mintea lui în căutarea unui proiect amplu care să poată cuprinde vreo 20 de siluete. Oare câte scene deosebite puteau să fie? Unde va fi focarul central? dinspre care ochiul se va deplasa pe îndelete și va prinde întreaga desfășurare a faptelor așa cum voia el, sculptorul. În sarcofagul roman înfățișând lupta pe care îl văzuse la Piza, cât și în basorelieful lui Bertoldo, luptătorii și femeile purtau veșminte. Dacă tot se întorcea în trecut la mitologia greacă, se simțea îndreptățit să sculpteze nuduri, Nestânjenite de coifuri, mantii sau fâșii de pânză în jurul șalelor, care, după părerea lui, făceau ca bronzul lui Bertoldo să piardă din valoare. Sperând să dobândească simplitate și siguranță, Michelangelo se hotărâ să înlăture veșmintele, după cum renunță și la cai și la mulțimea de centauri și de arme. Dar cu această hotărâre nu ajunse la niciun rezultat. Nici chiar granacii nu putea să-l ajute. Niciodată n-a fost cu putință să găsești modele pentru nuduri. N-aș putea închiria un mic atelier undeva să lucrezi singur? Granaci clătină supărat din cap. Ești sub protecția lui Lorenzo. Orice faci se răsfrânge asupra lui. Atunci nu-mi rămâne decât un singur lucru de făcut. Am să lucrez sus, la Cave Maiano. Urcă spre Setiniano în răcoarea serii. Străbătu câmpurile întunecate și când trecut prin vadul pârâului la poalele cheilor, avu o strângere de inimă. Familia Topolino auzise despre bătaia cu Torigiani, dar ei, desigur, nu vor face o scenă ca aceea petrecută în casa Bonarotti, când îl văzuseră așa, desfigurat, pentru prima dată. Mama lui Vitregă și Mătușa vărsaseră lacrimi, unchiul blestemase iar bunica rămăsese tăcută, cu ochii uscați, dar suferind pentru el așa cum suferise el însuși. Familia Topolino îl salută fără a lua prea mult în seamă. Erau bucuroși că își petrecea noaptea la ei. Dacă îi văzură fața sluțită sau dacă cercetară prin întunericul serii ca să măsoare întinderea stricăciunii, nici nu-și putea da seama. În zori, se spălă în pârâu, apoi se îndreptă pe drumul brăzdat de făgașuri lăsate de carele cu boi, urmând creasta dealurilor spre cariere, unde tăietorii de piatră și începeau munca în primul ceas după răsăritul soarelui. Din vârful muntelui privi în vale, la un castel înconjurat de șirurile paralele ale măslinilor și viței de vie. În carieră, pietra serena tăiată în amiaza trecută era de un albastru turcoaz, în timp ce blocurile mai vechi căpătau un ton nisipiu Zece coloane fusese răfasonate, iar un bloc panteră uriaș, cioplit în linii mari, era înconjurat de o mare de așchi Pietrarii și cioplitorii se și apucaseră să-și călească uneltele Fiecare strica 25 de vârfuri pe zi, atât de repede le tocea pietra Serena Cioplitorii erau veseli și îl salutare pe Michelangelo cu bucurie. Ei, iată te întors la cariere pentru o zi de muncă zdravă, nu-i așa? Odată pietrar, pe veci pietrar. Pe ar și ța asta? făcu Michelangelo glumind. Am să stau la umbra răcoroasa unui pom și n-am de gând să ridic nicio greutate mai mare decât un vârf de cărbune. Pietrarii nu mai avură nevoie de alte lămuriri. Pietra serena răsfrângea o dogoare năprasnică. Pietrarii a svârliră totul de pe ei până la izmenele scurte, pălăria de paie și sandalele de piele. Michelangelo ședea cercetându-i. Ei nu-i puteau poza, aveau de tăiat o anumită cantitate de piatră pe ziua aceea, iar trupurile lor mărunte, slabe, deși vânoase cu mușchi noduroși, erau departe de idealul frumuseții grecești, pe care o văsuse la statuile antice Dar în soarele fierbinte Sudoarea de pe piele făcea trupurile lor să lucească și să scânteieze ca marmura lustruită Fiecare mușchi al spatelui, umerilor și picioarelor Era pus în mișcare în timpul muncii La tăiatul și ridicatul pietrei Nu luau în seamă că Michelangelo îi schița Căutând forța care zăcea ascunsă în trupurile lor oțelite de meșteșugari îndemânatici. Când prima jumătate a dimineții se scurse, pietrarii se adunară în sala lor o pește răscobită în Pietra Serena, la temelia muntelui, unde temperatura se păstra aceeași tot timpul anului. Aici își luau gustarea, herinci și ceapă, pâine și vin roșu de chiantii. Michelangelo le împărtăși intenția lui de a sculpta bătălia centaurilor. E timpul ca această creastă de piatră de sub monte Cicerii să dea la iveală un nou sculptor, grăi un pietrar tânăr cu trup vânjos. Întotdeauna am avut câte unul. da Fiezole, Desiderio da Setiniano, Benedetto da Maiano. După câteva minute, pietrarii se reîntoarseră la lucru și Michelangelo la schițele sale. Desena acum din imediată apropiere, prinzând încordarea mâinilor, bătăturile din jurul falangei a doua, unde pielea păstra urmele ciocanului și ale tălții. Cât de mult avea de învățat despre trupul omenesc! Câte mii de părți complicate, fiecare deosebită, fiecare cu amănuntul ei, fascinant! Chiar dacă artistul ar desena toată viața numai silueta omenească, și tot n-ar putea prinde decât numai o parte a formelor sale schimbătoare Când soarele se înălță sus deasupra capului Apărură câțiva băiețandrii purtând pe umeri niște par lungi Cu un șir de cârlige bătute în ei De fiecare cârlig atârnând câte un coș cu prânzul unuia dintre pietrari Încă o dată se adunară în sala răcăroasă Pietrarii împărțiră cu Michelangelo sub lor de zarzavat Carnea fiartă, pâinea, brânza și vinul, apoi se întinseră pentru un ceas de somn. Îi desenă în timp ce dormeau liniștiți pe jos cu pălăriile trase pe față, cu trupurile destinse, redobândindu și forțele, cu trăsăturile liniștite somnoroase. Când se treziră, copiii se întoarseră cu apă proaspătă de băut. Acum învârteau roțile, ascuțeau uneltele... Dădeau ajutor cu ciocanele și dălțile lor Michelangelo le desena membrele mlădioase în mișcare În dimineața următoare, pe când ieșea din palat, rămase mirat văzându-se oprit de un călugăr care îl întrebă cum îl cheamă Apoi scoase o scrisoare din cutele sutanei sale negre, i-o dădu și dispăru fără zgomot, tot așa cum apăruse Michelangelo despături biletul, văzui scălitura fratelui său și începu să citească. Era un îndemn încercând să-l convingă să părăsească tema păgână păcătoasă pe care și-o alesese și care nu putea decât să-i pună sufletul în primejdie. Iar dacă totuși voia să stăruie în această îndelenicire a chipurilor cioplite, să le înfățișeze doar pe cele sfințite de biserică. Lupta centaurilor e o poveste dăunătoare, încheia Leonardo, pe care ți-a povestit-o un om stricat. Lasă-te de ea și revină în sânul bisericii lui Cristos. Michelangelo recitit scrisoarea, clătinând cu uimire din cap. Cum putea oare Leonardo, îngropat între zidurile mănăstirii, să știe ce temă și alesese el? Și că-i fusese dată de Poliziano. El era doar un novice, cum putea cineva să o destul de însemnat un subiect de studiu ca să flecărească despre el? Se simți puțin înspăimânta de cât de multe știau călugării de acolo, din adâncul mănăstirii San Marco, despre ocupațiile tuturor. Se duse cu scrisoarea în studiolo și o arătă lui Lorenzo. Dacă vă prilejuiesc vreun neajuns alegându-mi această temă, spuse liniștit, poate că ar trebui să o schimb. Lorenzo părea obosit Aducerea lui Savonarola la Florența fusese o greșeală și o dezamăgire Asta e tocmai ceea ce urmărește fra Savonarola Să ne sperie pe toți să ne impună cenzura lui rigidă Dar n-avem de gând să-l ajutăm să preschimbe domnul în stix Dacă dăm înapoi chiar în cele mai mici amănunte Îi va fi mai ușor să câștige data următoare Continuați lucru Michelangelo aruncă scrisoarea fratelui său într-un vas de bronz etrusc aflat sub biroul lui Lorenzo. Capitolul 11. Folosi ceară de albine curată, care venea în calupuri, așeză un vas deasupra focului de cărbun și sparse ceara în mici fărme. După ce se răci, o frământă între degete, prefăcând-o în suluri. Dimineață își turnă puțină trementina pe degete pentru ca ceara să devină mai moale. Întrucât această sculptură urma să fie mult în relief, jumătatea din afara siluetelor se va desprinde din marmură. Bugiardini, cel cu fața ca o lună, care ajunsese să urască cioplirea pietrei cu tot atâta pornire ca și granacii, începu să-și petreacă zilele la baracă, Prelund treptat în deledniciri manuale și devenind ajutorul lui Michelangelo Michelangelo îl puse să-i o bucată de lemn cu aceleași dimensiuni ca ale blocului de marmură Pe care urma să-l folosească și să treacă sârme prin el pentru armătură Apoi, după schițele lui de probă, început să modeleze siluete din ceară Prinzându-le pe armătură, cumpărind brațele, torsurile, picioarele, capetele ca în sculptura finală. Găsi blocul dorit în curtea palatului. Bugiardini îl ajută să-l aducă în baracă și să-l ridice pe grinzi rotunde de lemn ca să-i ferească colțurile. Chiar numai așa, stând și privindul, Michelangelo avea un sentiment de adâncă putere. Când începu să-i dea prima formă, lucră cu tot trupul, proptindu-se pe amândouă tălpile mult depărtate pentru sprijin, Lăsându-și toată greutatea în brațul care ținea ciocanul, realizând astfel echilibrul sculptorului, forța necesară pentru a îndepărta trebuie să fie egală cu marmura care urmează să fie înlăturată. Își aminti că odată răzui o tigaie cu o bucată de metal și simțise parcă metalul în dinți. Acum simțea marmura în vine. Dorința lui... Era de a-și vesti existența în spațiu. Acesta era motivul pentru care simțise că trebuie să devină sculptor. Se umple spațiul gol cu statui mărețe, statui din marmură aleasă, exprimând cele mai bogate, mai adânci simțăminte. În alcătuirea lui, blocul său de patru picioare avea nervuri ca lemnul ce se adunau spre răsărit. Făcut proba și rostogoli blocul spre răsărit în aceeași poziție în care zăcuse în lăcașul său din inima muntelui. Va trebui să cioplească de -a curmezișul fibrei spre nord și sud, astfel marmura se va desprinde în straturi retezate. Respiră adânc, ridică ciocanul și dalta pentru asaltul inițial. Pulberea de marmură începu să-i acopere mâinile și fața și-i pătrunse prin haine. Era plăcut să-și atingă fața și să simtă praful. Era la fel ca atunci când atingea marmura la care lucra. Avea senzația că devine una cu materia ce trebuia să-l exprime. Sâmbătă seara, îndeopște, palatul se golea. Piero și Alfonsina se duceau în vizită la familiile nobile din Florența, Giovanni și Giulio porneau într-o tură de petreceri, Lorenzo se desfăta împreună cu grupul său de tineri filfizoni, potrivit zvonurilor, luând parte la orgii cu băutură și amor. Niciodată n-a aflat Michelangelo în ce măsură aceste povești erau adevărate. Dar a doua zi, Lorenzo era palid și neatent. Guta lui, moștenită de la tatăl său, îl trântea la pat sau îl făcea să schiopăteze prin palat, sprijinit într-un baston greu. În asemenea seri, Michelangelo era liber să ia cina cu Contesina și Giuliano în logia deschisă, de la ultimul cat, în aerul blând al nopții. Odată, pe când mâncau pepene verde rece și stăteau de vorbă la lumina lumânării, Contesina îi spuse că citise comentariile lui Boccaccio despre centauri. O, oh, eu am depășit mult tema inițială," râse el. Scoasă hârtie din cămașă, o bucată de cărbune din pungă și, purtând cărbunele cu repeziciune pe hârtie, îi arătă contesinei ce urmărea. Omul trăia și murea în piatră. Pentru a sugera unitatea omului și a marmurii, capetele vor fi greu de deosebit de blocurile zvârlite. Toți cei 20 de bărbați, femei și centauri vor fi ca unul, fiecare siluetă, o fațetă a firii multilaterale a omului și animal și om și femeie și bărbat, fiecare străduindu-se să nimicească celelalte părți. Arătă cu mișcăriuți câteva din ideile sculpturale pe care încerca să le realizeze. Cele trei nivele cu siluetele situate în trei planuri, ce scădeau treptat, fiecare plan din ce în ce mai puțin ieșit în relief, dar nu mai scăzut în vigoare, Făcând ca formele, deși doar pe jumătate desprinse din bloc, să pară detașate totuși, fiecare siluetă era din propria ei forță. Te-am auzit spunând odată că în concepția unei sculpturi trebuie să existe și o parte de venerație. Ce va fi demn de venerat în versiunea ta despre lupta omului? Suprema operă de artă, trupul bărbătesc infinit în expresivitatea și frumusețea lui. Fără să-și dea seama, Contesina privi în jos la picioarele ei firave, la pieptul abia înflorit, apoi îi căută privirea înveselită. Poți să te dau de gol cu acest cult păgân al tău pentru trupul omenesc. Platon ar putea fi de acord cu tine, dar Savonarola te-ar arde ca eretic. Nu, Contesina, îl admir pe om, dar îl venerez pe Dumnezeu, pentru că a fost în stare să-l creeze. Râsără cu capetele apropiate Văzu atunci că ochii contesinei se îndreaptă spre ușă, că își ridică brus capul, apoi roșiața îi se urcă în obraj Michelangelo se întoarse și își putu da seama, după poziția lui, că Lorenzo stătea acolo de multă vreme Intimitatea dintre ei se transmisese vibrând în atmosfera încăperii Michelangelo nu băgase de seama acest lucru dar, întreruptă în culmea ei, păru să declanșese un fluid pe care nici el, nici Contesina, nici Lorenzo nu puteau să nu-l simtă. Lorenzo stătea tăcut cu buzele strânse. Noi uh, discutam, am făcut câteva schițe. Asprimea se îndulci pe fața lui Lorenzo. Se apropie ca să privească desenele. Giulio mi-a spus despre întâlnirile voastre. Această prietenie mi se pare potrivită. Nu poate face rău nici unuia dintre voi. E foarte important ca artiștii să aibă prieteni. Și medicii la fel. Peste câteva zile, într-o seară cu lună plină și văzduh în fiora de miresmetari, stăteau împreună pe o banchetă la fereastra bibliotecii care domina via larga și dealurile înconjurătoare. Florența e plină de farmec în lumina lunii, suspină Contesina. Aș vrea să o pot privi de sus, de pe o înălțime și să o cuprindă în întregime. Știu un loc, făcut el, chiar pe malul celălalt al râului. Dacă întinzi mâinile, ai impresia că poți îmbrățișa orașul. Putem să mergem? Vreau să spun chiar acum. Ne putem strecura pe rând prin spatele grădinii. Am să-mi pun o mantie cu glugă. Porniră pe drumul pe care mergea el de obicei, în unghi ascuțit, spre pontea ale grație trecând peste Arno și cățărându-se spre vechiul fort. Așezați pe parapetul de piatră, își legănau parcă picioarele în valurile de piatră cenușie ale orașului. Michelangelo arătă spre vila tatălui ei din Fiezole, cu badia chiar sub ea, zidul celor opt turnuri de apărare ale orașului la poalele dealurilor Fiezole, îngrămădirea albă scânteietoare a baptisteriului, domului și campaniilei, Signoria de piatra aurie cu turnuri înalte, orașul oval strâns înconjurat de zidurile și de râul lui și pe partea unde se aflau, palatul Pitti, luminat de lună, clădi din piatra propriei sale cariere din grădinile Boboli, chiar în spatele parapetului. Stăteau aproape unul de altul, mângâiați de razele lunii, prinși în frumusețea orașului și în șirurile dealurilor care îi îmbrățișau tot atât de drăgăstos precum era îmbrățișată Florența de zidurile ei. Degetele lor, dipuiră încet, unele spre altele, pe suprafața aspra a pietrei, se atinseră și se împletiră. Dar urmarea nu se lăsă mult așteptată. Lorenzo, care făcuse de mai multe zile băi la Vignone, trimise să-l cheme din grădină. Era așezat la masa cea mare de lucru din biroul său, cu pereții acoperiți de o harta a Italiei, o harta a lumii și castelul Sforța din Milano, cu mesele și rafturile încărcate de o colecție cuprinzând vase de piatră dură, fildeșuri, cu volumele în piele purpurie ale operelor lui Dante și Petrarca, o biblie legată în catifea purpurie cu ornamente de argint. Lângă el stătea în picioare secretarul săr Piero da Babiena. Michelangelo nu așteptă să-i se spună de ce fusese chemat. A fost în deplină siguranță, excelență, alături de mine tot timpul. Sunt convins. Dar voi v-ați închipuit într-adevăr că nu o să fiți văzuți?" A văzut-o Giulio ieșind pe ușa din dos." A bătut, Michelangelo răspunse. E o dovadă de indiscreție." Își ridică ochii de pe covorul persan, minunat împodobit, și izbucni. Era atât de frumos acolo sus, de parcă întreaga Florență era o carieră de marmură, cu bisericile și turnurile ei tăiate din același bloc de piatră. Nu mă îndoiesc asupra purtării tale, Michelangelo. Dar Sir Piero pune la îndoială înțelepciunea acestei purtări. Știi că Florența e un oraș al bărfelilor. Nu vor cuteza să vorbească de rău o fetiță Lorenzo cercetă o clipă fața lui Michelangelo Contesina nu mai poate fi socotită o fetiță Crește! Nu mi-am dat seama bine până azi Asta e tot, Michelangelo Poți să te întorci la lucru acum Știu că arzi de nerăbdare Michelangelo nu se urni, deși fusese concediat Poți să fac ceva pentru a repara greșeala? Am și reparat-o eu. Lorenzo venit de după masa lui de lucru, puse ambele mâini pe umerii tremurători ai băiatului. Nu fii nefericit. N-ai vrut să faci niciun rău. Schimbă-te pentru masă, e cineva cu care trebuie să faci cunoștință. Ultimul lucru pe care și-l dorea Michelangelo, amărât cum se simțea, era să ia masa împreună cu șaizeci de musafiri. Dar nu era chiar momentul să nu se supună. Se spălă în cadă, împroșcând apă în toate părțile, îmbrăcă o tunică de mătase roșcată și se duse sus în sufragerie, unde un slujitor îl conduse la locul pe care îl reținuse Lorenzo, lângă Gian Francesco Aldovrandi, membru al uneia dintre familiile de frunte din Bolonia. Lorenzo îl numise pe Aldovrandi podesta sau primar pe anul 1488, Calitatea în care vizita Florența Michelangelo nu se simțea în stare să se concentreze Avea mintea și stomacul răvășite Aldovrandi își îndreptă toată atenția asupra lui Excelența sa a avut bunăvoința să-mi arate desenele dumitale și sculptura Madonna cu pruncul Am fost adânc impresionat Vă mulțumesc Nu fac complimente de ocazie Vorbesc ca un pasionat amator de sculptură care a crescut în preajma operei mărețe a lui Jacopo de la Quercia. Uimit, Michelangelo întreabă cine era Jacopo de la Quercia. A, tocmai acesta e motivul ce m-a împins să cer îngăduința lui Il Magnifico de a vorbi cu dumneata. Jacopo de la Quercia nu e cunoscut la Florența, totuși el e unul dintre cei mai mari sculptori pe care i-a dat Italia. El a fost un dramaturg al pietrei, după cum Donatello a fost poetul ei. Sper că vei veni la Bolonia și îmi vei îngădui să-ți fac cunoscută opera lui. S-ar putea să aibă o înrăurire adâncă asupra Dumitale. Michelangelo ar fi vrut să-i răspundă că influențele adânci erau tocmai ceea ce el dorea să evite. Totuși, Aldovrandi s-a dovedit a fi un profet. În timpul zilelor ce urmară, Michelangelo auzi că Piero și Alfonsina protestaseră în mai multe rânduri împotriva faptului că i se îngăduie unui om de rând să aibă relații atât de intime cu o medici, și că Sir Piero da Babiena îi scrisese lui Lorenzo la băi o scrisoare în termeni ocoliți, dar nu mai puțin categorici. Dacă nu se ia o hotărâre în privința contesinei, s-ar putea să regretăm, dar ce a înțeles Lorenzo prin a repara, afla abia după mai multe seri. Contesina fusese trimisă în vizită la Vila Ridolfi, la țară. Capitolul 12 Primi o veste de la tatăl său. Familia era îngrijorată de Leonardo, despre care aflaseră că e bolnav în mănăstirea San Marco. N-ai putea să te folosești de influența medicilor. Și să intri să-l vizitezi pe Leonardo?" îl întrebă Lodovico când Michelangelo se duse acasă. Nici o ființă din afară nu e primită în locuințele călugărilor. Dar San Marco e o biserică și o mănăstire a medicilor, ridicată de Cozimo și subvenționată de Lorenzo," spuse bunica lui.